Розділ 30. Вони вийшли за двері, примружилися від яскравого сонця та зупинилися біля рецепції, щоб повернути ключ. Порт я виглядав занепокоєним через їхній ранній від'їзд. Спочатку він злякався, що щось не так було з номером, проте коли вони запевнили його, що все гаразд, він припустив, що вони знайшли місце із погодинною зміною постільної білизни, і засмутився ще більше. Ричард пояснив йому, що в них просто раптово змінилися плани, лише бізнес і нічого більше, проте він розумів реакцію портії. Їхнє волосся було досі вологим після душу, і від них накочувалося хвилями таке сяйво, наче від джерела радіоактивного випромінювання. На узбіччі через дорогу стояло таксі. Ричард засвистів і замахав руками, як і минулого разу, Проте цього разу це спрацювало. Авто зробило повний оберт від одного узбіччя до іншого, і зупинилося таким чином, що ручка задніх дверця опинилася якраз на рівні стегна ричера. Водій відчинив багажник та вийшов із машини, щоб допомогти Ченк з її валізою. Він був міцним на вигляд чоловіком у сороці з коротким рукавом, на його руках випинали м'язи, ніс у нього був зігнутим від давнього перелому. А брови здавалися широкими від обвислої рубцевої тканини. Ричард припустив, що в молоді роки він був боксером або ж йому просто не щастило. Водій підійняв валізу так, наче вона була невагомою, та помістив її до багажника. Чен ковзнула до на вінілове сидіння позаду водія, а Ричард сів біля неї. Водій усівся на своє місце за кермом та перехопив погляд ричера в дзеркалі. «Міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса», – сказав Ричар. Американські авіалінії, внутрішні рейси. Таксі рушило з місця, рухаючись тихо та повільно крізь сонячні промені, праворуч та ліворуч бічними вуличками в напрямку бульвару Санта-Моніка, звідки воно попрямувало на південь, а тоді на захід, до 405-го маршруту. Цього разу хлопець у джинсах та з висушеним волоссям не чекав на дзвінок свого стаціонарного телефону. Він хотів випередити новини, тому подзвонив своєму інформаторові першим. Він запитав. «Усе зроблено». Його співрозмовник відповів. «Не хвилюйтесь, усе буде зроблено». То ще нічого не було зроблено. «Ще ні. Але ж ХК КАЕД уже був там. Дозвольте нам робити те, на чому ми знаємося, гаразд. Двоє трупів у мотельному номері у Вест-Голівуді стали би просто катастрофою. На такі речі блискавично б відреагували. За одну хвилину туди б наїхало з десяток авто. Цією справою доручили б займатися чотирьом слідчим». Про це був би сюжет у вечірніх новинах. ХК не може допустити такого розголосу. Занадто ризиковано. Він повинен працювати далі. То коли ж тоді? Довіртесь мені. На літак вони точно не сядуть. Маршрут 405 був, як завжди, завантаженим, але транспорт поволі рухався. Три смухи. По всіх рухалися авто, усі яскравих кольорів, свіжо пофарбовані, навощені та хромовані. Усі рухалися в променях яскравого та миготливого сонця на фоні рудих та коричневих пагорбів. Їхалося спокійно та приємно. Ченг повністю опустила своє вікно і впустила тепле повітря. Її волосся розвівалося від вітру. На плечах у неї лежала футболка. Досі трохи волога. Рухи водія були виваженими та обережними. Ніякої метушні. Він продовжував їхати по крайній правій смузі в одному ритмі з іншими машинами. Дорога була такою ж чудовою, як і решта лос-анджелеських доріг. Вони дістануться туди, коли потрібно. Ричер відкинувся назад на своєму сидінні, досі глибоко задоволений, досі розслаблено гумовий. І ченк поруч із ним мала такий самий вигляд. Вона запитала Волонтер у бібліотеці повинен бути місцевим, правда ж? Це ж невелика спільнота, власне, не те, щоб нам довелося обшукати Чикаго повністю. Ричар сказав. Тобі слід перевірити, що Вествуд написав чотири місяці тому. Нам потрібно знати, що було на думці в Маккена. До того, як ми з ним зустрінемось. Ми повинні з'ясувати, що примусило його зробити перший дзвінок. Ченг витягнула свій телефон та почала рухати великими пальцями по екрану, шукаючи сторінку Лос-Анджелес Таймс. Мобільна мережа була значно повільнішою за Wi-Fi, проте врешті-решт і вона дала результат. Вона запитала. Рівно чотири місяці тому. Чи враховувати те, що він міг вивчати і його давніші дописи? Хороше запитання, відмітив Ричар. Думаю, якщо Маккен розуміється на мережі, він міг би дізнатися будь-що. Але перегляд усього, що Вествуд написав за життя, нам не допоможе. Спробуй тримісячний інтервал. Чотири, п'ять, шість місяців тому. Ченг скористалася власним пошуковим рядком на сайті та надрукувала в ньому Вествод. У відповідь вона отримала купу інформації про район у Лос-Анджелесі під такою самою назвою. Тому вона змінила свій запит на Ешлі Вествод, цього разу взявши слова у лапки, що одразу спрацювало. Спочатку з правого боку з'явилося віконечко з фото та біографією самого журналіста. Фото виглядало так, Наче його зробили декілька років тому, погожого дня. Вествуд мав на фото молодший вигляд, а його волосся і борода були охайнішими та не такими сивими. У біографії повідомлялося, що він мав наукові ступені з молекулярної біології та журналістики. Зліва був список його публікацій. Кожна з них мала заголовок та стислий зміст. Перша стаття у списку була своєрідною преамбулою до його дослідження з історії пшениці, яке мало вийти друком наступної неділі. Нижче була стаття про травматичні пошкодження мозку, яку вони вже бачили раніше в спальні ківера в Ченг почала гортати сторінку на моніторі і опинилася на початку списку. Вона зупинилася через вісім статей, що й було близько чотирьох місяців тому. Цей чоловік писав нову статтю приблизно кожні два тижні, кожна була досить об'ємною та, вочевидь, ретельно дослідженою. Що, за поняттями щодо роботи, цивільним здавалося, звісно, простішим, ніж працювати шахтарем чи лікарем швидкої допомоги, проте, на думку Ричера, це було не так вже й легко. Він ніколи не писав нічого складнішого за звіт із місця подій. А він був значно коротшим за обсягом, його рідко хтось детально вивчав, та й узагалі це був звичайний документ, а не художній твір. Першою публікацією чотиримісячної давності була стаття про органічне землеробство. Фрукти, овочі та основні культури. Заголовок був явно провокаційним а у стислому викладі відчувався натяк на те, що великі агрокультурні підприємства нехтують своїм призначенням для того, щоб мати змогу здорати величезні гроші, не виконуючи тяжкої роботи. За два тижні до того Вествуд написав про піщанок, 11. Якщо бути точним, то про давніх піщанок, згідно із заголовком статті. Вочевидь, нещодавні дослідження довели, що бубонна чума в середньовічній Європі розповсюджувалася не блохами на пацюках, як це тривалий час прийнято було вважати, а блохами на велетинських азіатських піщанках. Рух транспорту уповільнився, принаймні на крайній смузі праворуч. Авто по середній та лівій смугах проїжджали собі далі повзних. Але водій не змінив смуги руху. Ченк рухалася вниз по списку. Одразу після піщанок була стаття п'ятимісячної давності про зміну клімату. Заголовок розповідав про те, що рівень води в океанах підвищується, а в стислому викладі було написано, що, згідно з фрактальною геометрією, для будівництва дамби на Східному узбережжі знадобиться більше бетону, ніж людство виготовило за всю свою історію донині. Ченк сказала. Усі зараз пишуть про зміну клімату. Немає жодних причин для того, щоб Маккен обрав саме Вествуда, правда ж? Ричард відповів. Погоджуюсь. Наступною була публікація про глибинну мережу, 12. Це стосувалося пошукових систем та інтернету. Очевидно, поверхневою мережею було простіше користуватися. Потім було дещо про бджіл. З'ясувалося, що вони почали вимирати по всьому світові. А без них урожай не буде кому запліднювати, і в результаті всі голодуватимуть. Це означало набагато більше, ніж дві сотні людей. Ричар міг бачити такі самі дві сотні людей просто з вікна, бо транспорт почав рухатися ще повільніше. Вони досі їхали крайньою правою смугою. А машини на середній та лівій смугах рухалися трохи швидше. Чорний легковий автомобіль порівнявся із їхньою машиною збоку, де сиділа Ченк, та якусь мить їхав на одному рівні з ними. Попереду нього утворився вільний простір. Заднє вікно опустилося, і Річер на мить побачив типа, що сидів усередині, який також саме повертав голову в їхньому напрямку. На якусь частку секунди здалося, що той чоловік збирався їм щось сказати. Але тоді сталося неминуче. Легковик їхав середньою смугою, однак зі швидкістю машин, які їхали крайньою правою смугою, а маленьке авто за ним, із кузовом типу купе, не уповільнило рух через неуважність, і тоді воно поцілувало задній бампер легковика. Різниця у швидкостях була невеликою. Усього 5 чи 10 миль за годину, але навіть за таких умов легковик сильно стрибнув уперед від удару, і пасажир ударився головою об подушку на сидінні, після чого його голова подалася вперед, доводячи на ділі всі закони Ньютона, інерцію, дію та реакцію. Ричера здивувала сила, яка мала місце. Можливо, травми хребта – це дійсно щось із чимось. Легковик одразу зайняв вільний простір попереду, червоне купе поїхало за ним, жоден із них не зменшив швидкість руху, вочевидь, обидві машини не було серйозно ушкоджено. Було зрозуміло, що амортизатори працювали як слід. Ніякої метушні не було. Ніякого натискання на клаксони, ніякого розмахування кулаками, ніякого демонстрування середнього пальця. Звична справа, подумав Ричард, із таким рухом, як у Лос-Анджелесі. Рух по крайній правій смузі уповільнився ще більше. За декілька секунд легковик та червоне купе зникли з поля зору. Автомобілі по лівій смузі почали рухатися ще швидше, ніж до цього. Ричард нахилився вперед та запитав. «Чому ви не зміните смугу?» Водій поглянув у дзеркало і відповів, «Там скоро також утвориться затор. То чому б нам не проїхати вперед, поки цього не сталося? Це лише гра у кішки мишки, друже мій». Ченк поклала руку на плече Ричера і відтягнула його назад. Вона сказала, «Дозволь йому робити те, що в нього добре виходить. Ти провалив водіння, пам'ятаєш». Вона повернулася до телефону. Останньою публікацією в обраному нею списку за тримісячний період була стаття про океанський коридор, паралельний до Західного збережжя, від Каліфорнії до Орегону, який великі білі акули використовували для сезонних міграцій. Для більшості людей це не було важливим питанням, за винятком одного француза, який зібрався його переплести від Японії через Тихий океан. Він спав на човні супроводу щоночі, а зранку розпочинав усе заново, і так вісім годин поспіль. Вочевидь, акули виявилися другорядною проблемою. Спочатку йому потрібно було перетнути тихоокеанську течію, яка являла собою вир, що простягнувся на тисячу миль і був наповнений непотрібним пластиком, токсичними відходами та купою іншого сміття. Ченк сказала. Ці французи ненормальні. Ричард відповів. Моя мама була француженкою. Вона була ненормальною. Якоюсь мірою. Рух знову уповільнився. на лівій смузі тепер відбувалося те саме, що на середній, а на середній те саме, що на правій, а на правій смузі авто майже не рухалося. Все одно водій таксі не змінив смуги. Він лише рухався по дюйму вперед, розпочинаючи та одразу ж припиняючи рух, заледве перевищуючи швидкість пішоходів. А тоді вони з'ясували, чому він це робив. Одразу після Калверситі та перед Інглвудом, недалеко від міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса, водій раптово звернув із траси на непозначений проїзд з правого боку, який вів до вузької дороги, що нагадувала в'їзд до якоїсь покинутої станції техобслуговування. Авто захрустіло на веєсипаному гравієм дорожньому покритті, їдучи самотньо між поіржавілими металевими сараями, а тоді розвернулося і уперлося в тупикову розвилку доріг за розбитим бетонним покриттям. Попереду не було нічого, окрім покинутого складського приміщення, у якому виднілися відчинені навстіж зламані двері. Водій повів машину просто в темряву.